وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي وراء من سرام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات يعمالنا ويهد الله كرام للله فَامَامَ جَوْدُ الصَّلَاةِ هَذِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَقَالَ رَبُّنَا فِي كِتَابِهِ كَرِيمٌ بَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا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 Zatim eselam alejkum ve rahmetullahi ve wa berekatuh. Wallahu dželle jalalou, počinascemo, sabe ko je živio na mom bareć mjestu da nastavimo govoriti o njegovim tebarek kavetala lijepim imenima i značenjima istini. Točara draga braćo i cjene sestre, govorimo dva Allahov tebarek kavetala imena sličnog značenja. Mada znači kako smo kazali na početku, odim predava da da svako Allahov tebarek kavetala ime ima posebno ima posebno značenje. Večeraš ćemo govoriti o imenu Zul' Paul i Zul' Fadl. Dva lava te tebare kevetala imena koja se ne nalaze u onom poznatom rivajetu od koga? Ta rivajec odlazi za... Ne. Najpoznatiji rivajec tri rivajeta je rivajet od Valid ibn Muslima. Sredeći put ćemo piti. Znači, nalazi se u rivajetu Kod Ravije, Abdul Aziz, Ibn Husayn, jedan i drugi, znači jedno i drugo Allaho Tebarek ime, nalazi se u tom poznatom rivajetu. Znači, to su tri poznata rivajeta, međutim, učenjaci danas se šude kako je jedino rivajet poznat od koga od veli debi muslima. Pa su su one levhe ispisane i ta imena ista se prenose suje po tom rivajetu dok su dva druga rivajeta zapostavljene. A rekli na početku da su jedan i drugi i treći govor ravija, ne govor poslanika sallahu sal sal alijih vasalem i da je to bio njihov lični štihad po pitanju po pitanju uh, i u određenju Allahim te i oteala imenima. Jer se sva tri ta rivajeta uh, razilaze po pitanju pobrajanja određenja Allahovi Tebare Kvetala imena. U velikom broju, znači ima sličnosti, podudaraju se imena, dok postoje razlike. Vidimo, znači, prošli put smo naveli te Tebare vetara ime koje se nalazi u ovom rivajetu, a ne, ne, ne nalazi se u rivajetu veri da Ibn muslima, je muslima, jedan i drugi i treći pobraju po 99 Allahovi, Allahovi lijepih, lijepih imena. Zatim poznati imam i je znači smatrao jedno i drugo Večerašnje ime koje je, znači ćemo spominjati, o kojima ćemo govoriti, smatrao je da su to od Allahovite barekvetala imena, lijepih imena. Zatim Ibn Vazir, također Ibn Monte isto znači također je smatrao da je jedno od Allahovite lijepih imena. Zatim poznatih učenjaka Ibn Arabijal Mariki u svom poznatom djelju je također smatrao da je jedno od Allahovite barekvetala ime Zul' Paul i Zul' Fadl. Kazali smo u bosanskom jeziku da postoji sličnosti, sličnosti u značenju jednog i drugog Allaho bareke i Vajtala imena. U tavlu kada je pokušali jednom riječu kazati, mogli, mogli bi kazati da je Uzvišen Allaho Tebarek i Vajtala opisao svojim veličanstvenim imenom u značenju dobročinitelja. Znači značenju dobročinitelja. Ili posljednik derežljivosti. A mi ćemo vidjeti što su učinjaci kazali i ima, znači, razlike u tim Allahu i Tebarekev etala imenima kada dođemo sa značenjem na što se odnosi. I odšemo, znači, razliku između jednog i drugog Allahu i Tebarekev etala imena. Tau ili tau u arapskom jeziku ima značenje uzvišenost, moć, snage, obilja. I sva ova značanja koja su u jeziku, mogu se znači preijjeti značenje kada se nas se olahha te bareke ve da je on taj koji posljedi na snagu da je on taj koji u znači, u izobilju obilju da je on te bareke ve znači ne izmjeni dobročintema prema, prema svojim prema svojim stvojenjima. <kuh> Ovel čanstvenolaho te bareke ve ime spomnije se na jednom mjestu Znači, koje ime zod Paul na jednom, na jednom mjestu. Dok, kiedy będziemy mówili o drugom alahote barakat al-ala imena Zulfadul, spomnijcie na 12 miejsca, na 12 miejsca w Quran. Po pierwsze, spomnijcie o surze Gafir. O surze Gafir. Allah جل شأنه kaže, chcemy poznati Aj, gafiriz pa kaže da on taj koji je gafir, koji prekriva grijehe svojih stvorenja, ili griješenje svojih stvorenja. Da je on taj koji je kabil, kabilu teub, koji prima teubu, pokajanje svojih robova. Da on šedid, koji žestoko kažnjava. I da on te barek vajtarazit paum. Dobročinite neizbježni prema svojim prema svojim stvorenjima. Zatim potvrđuje nakon toga la ilaha illa. Nema drugog istinskog božanstva osim Allah te bareke vetala. I onda ukazuje na ono što nas očekuje a to je legneme mesir, Da Allahu te bareke vetala se svi mi svi I u jednom ajetu onad što subhanahu opisuje opisuje sebe i vidimo da su mi radili određene imena koja se navode ovdje, dok e, su spomenuta svojstva Allaha Tebarekevetala u nastavku. Da on žestoko kažnjava i da je to svojstvo i osobina uzvišnjog Allaha Subhanehu Subhanehu Vatala. Da on prima pokajanje također. Međutim, on je imeno imenom Ettawab, da je on taj koji daj nadahnuće robovima da učine Teubu. Znači, nešto si ti, zaslužio, nego je Allah Želešana taj koji svoje neizmjene dobroti, što ću vam učeras potvrti ukazati, je tebu kazao na pravi put, odnosno te nadahnuo da učiniš teubu, a on nakon toga prima tvoje pokajanje kada mu se, kada mu se vratiš. Al-Hatabi, Rahmetullah Ali, kaže Paul ima značenje, Zulphavl. Jedno i drugo znači da su podjednakog značenja, Od, kada se odnosi na te bareke, te bareke v etala. Da je on subhanahu wa ta'ala taj koji posjeduje neizmjernu dereživost i dobročinstvo i dobrotu prema svojim prema svojim robojima. U nastavku ćemo govoriti, vidjet ćemo i moćemo uočiti razliku da li subhanahu wa ta'ala tu svoju dobrotu, kada bi pokušali opisati, mogli bi kazati da ima posebna vrsta dobrote koja je usirna, isključio prema vjernicima. I ona opća dobrota prema svim svim stvorenjima koja obuhvata i vjernike i nevjernike i dobre i loše, pa čak znači, i munafike i sve druge znači, vrste ljudi. El halim i rahmetullahi al nam ukazuje na Allahu Tebare Kev'tala značenje, odnosno Allahu Tebare Kev'tala imena do Paulu pa kaže, onaj koji neizmjerno dobro posjeduje. Sauhajr, svo dobro, Jed ko Allah tebareke tebareke ve taala što ću ponoviti sam bez broj ajeta koji ćemo čuras citirati. Ne postoji nešto od dobra niti neka vrsta dobra, a da je Allah tebareke ve taala ne posjeduje. Načini sve vrste khaira i sve pojedinačne stvari koji ukazuju na khair su posjedo Allaha tebareke ve taala, odnosno uzvišeni Allah subhanu wa taala je apsolutni vlasnik svake vrste i svake pojedinačne dobrote i dobra koje možemo primijeti, koje su primijetili mi, znači našim životima i na drugima i ono što je skriveno, što nismo znači dopučili. Zatim kaže da postoje među ljudima ljudi koji su dobročinitelji, koji udjeljuju, ali to dobročinstvo koje oni daju I udjeljuju drugima. Nije poput Allahovog tebara i keletala dobročinjstva. Njegovo dobročinjstvo, njegove dobrote, njegovog hajra. Zbog čega? Zato što nekada dobročinite na Dunjavuku želi nekom nešto dati. Ali nema, ne posjeduje. ako da Allaha su riznice. Kod njega je svako dobro. Međutim, znači, on udjeljuje kome hoće od svojih robova, a uskraćuje od koga hoće od svojih robova. A sve riznice njemu pripadaje. Dok dobročinite na dunjaluku, nekada radi, nekad počel ste, nekad dan je, jel? I poznat je po tome. Ali u većini slučajeva želi da da, ali ne posjedin. Dok od Allah te barek je jedno i drugo se nalazi. To su razlike kada se govori o Allahovim Tebarekvetala osobinama i osobinama stvorenja i onda možemo shvatiti i razumijeti zabludu oni koji pokušavaju da poistobnijeće Allahovim Tebarekvetala savršene osobine sa osobinama osobinama stvorenja. Nikada, znači nisu, nisu iste, niti postoji niti postoji neka vrsta sličnost. Ibn Abbas radi Al-Alanu kaže uz ovaj kuranski ajt, ono su za same riječi za Paul da ima značenje, Da je Allah Tebare Kvetala taj koji daje dobro svojim robovima. Pa kaže dajući im obilato. Dajući im obilato. I vidjet da smo mi nekada svjesni određeni blagodati. A u većini slučaja nismo mnogih blagodati svjesni. Niti razmišljamo, ni promišljamo. I zato Allah Žešno tebi daje obilato. A ti se prisjetiš jednije blagodati. I ako nemaš jednu koju se primijete oko svoga brata, poželiš da imaš tu, zapostaviš i zaboraviš one mnoge blagodati kojima te Allah tebare kvetala obaso, kojima te on subhanahu tebare kvetala počastio. I kaže na kraju, i ni za jednu blagodat stvorenja nisu u stanju istinski zahvaliti. Znači nisu mu u stanju zahvaliti Allah tebare kvetala. Koliko samo ti blagodati Blagodati posjeduješ. Ali mi pokušavamo, znači Allahu te bare kvetala, šukr i hamd činiti svako svako Zatim kaže Kur'anski ajet: "Wa in ta'uddu la tusuha", i kada bi pokušali da pobrojite Allahove blagodati iskazane prema vama, nikada ni ne biste bili u stanju to učiniti. Nemoguće. Da pobri inshallahu tebarek ve talla blagodat. A kada bi to pitao neko koliko imaš blagodati koji uši vaše strane lahate bareke vetana, la, ti bi to završio za minut. Za minut. Allah džele kaže nikada, nikada ne bi ustaj pombrojete lahate bareke vetala neizmjene blagodate. Zul fadl Allahu tebarek ve talla ime znači ima slično slično značenje. Allah subhanahu wa taala koji je posjednik svakog dobra Bi sam moglo tako kazati, ali ćemo vidjeti što su kazali učeni. U jeziku Fadl ima značaj milost, dobrote, Fadile, znate da je to odlika ili nešto slično tome, pa čak kad se kaže Fadilat i šejih, da se misli na titulu koju posjeduje koji određeni, određeni ali i šejih. Znači vidimo da ima značenje dobra, dobrote i milosti. A koliko samo ajeta ukazuju na dobro, dobrotu i milost koju Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje, ukazuje ispuštaje, obasipa svoje, svoje robove, bilo da su vjernici, bilo da su nevjernici. Prema svima njima Allah subhanahu wa ta'ala je neizmjerno, neizmjerno milostiv i dobar. Kazali smo se spominje 12 mjesta u Kur'anu. Allah je lišanu kaže u suri Bekara u 105. ajetu Wallahu jahtassu birahmetihi men ješan. Allah džele svoj milost ukazuje prema onome kome on hoće te bare kvetana. Nač je nešto što određeni i određen broj stvorenja prema kojima Allah subhanahu wa taala posebno svoju milost iskazuje i ukazuje. Vidjećemo da je to ta milost koja je ukazana i poslaniku ali i salatu wassalam i njegovim njegovim sledbenicima. Pa kaže vallahu dol od Allah subhanahu wa taala je posjednik neizmjernog dobra velikog dobra ne može ga čovjek ni pojmiti ni shvatiti koliko je dobro kod Allah kod Allah te bareke te bareke od i vidimo znači da ova imena koja mi navodimo o kojima govorimo a kojima su uzvišni te barekla opisao u Kur'anu jedna druga upotpunjavaju i ukazuju na savršenstvo Allaha subhanahu, subhanahu wa taala Svaka stvar što ima više imena, veći je značaj i vrednjaju u očima onih koji znaju i poznaju tu određenu stvar. Tako Allah Subhanu Vatala poslije znači, veliki broj imena koja mi neka možemo dokušati, neka možemo shvatiti kroz trud i štihad određeni alima. Gdje su, znači uspjeli da sakupe iz Kur'ana i suneta, ali istako veliki broj ti alahvite barekletana imena nismo u stanju, nismo stani dovušti jer su znači od nas, od nas sakrivena, od nas sakrivena. Allah dželešanu kaže sura al u 29. ajetu: "Ja eihallazina amanut in tattakullaha yec'alakum I ovaj ajet ćemo da čura sakuva da posebno, posebno znači e, posao čemu njemu govoriti. Wa yukaffiru ankum sayi'atukum. O vjernica, ko se budete Allahu dželle šanu istinski bojali, ode uslov Ako budete iskreno se lahate barekvetala bojali, yec'al lekum furkana. Allah dželle će vam podariti basiru pa ćete moći raspoznavati istinu od zablude. I ne samo to, vajukafir ankum sajiatikum. I on te bare kevetala će oprostiti vašeg, vaše grijehe koje činite. I ne samo to, vajagufir lekum. I preko mnogi i drugih loših postupaka će on prijeći. Mnogi druge, kazali smo da je kafir onaj koji prekriva loše postupke. Neće ljudi saznati za vaše loše postupke jer je Allah te bare kevetala sakrio saki od pogleda ljudi i on subhanu taala će te iste, znači vaše grehe oprostiti subhanu wa taala. Wallahu A on te bare kvetala neizmjerno, neizmjerno dobro. Esat pogledajte završetak ovog kuranskog ajeta, gdje ukazuje Allah te bare kvetala stvari koje su jako bitne, a to je iman, ako budemo imali, posjedovali iman i bogobojaznost, ta khaluk, Allah je odlučio da nam podariti i ibasirat da ste proničljivi da možete uošiti istinu odlažiti, razlikovati, zatim će vam preko vaših loših postupaka, mnoge će od tih oprostiti i nakon toga ukazuje na veliko lahu te bareke o talu neizmijenu blagodati, jer dala džela dželalu, nije takav, ne bi to sve omogućio i podario. A sve što vam je dao, sve što je navedeno, i što nije navedeno, što je navedeno, drugim ajetima, je iz njegove subhane o talu neizmijeni prema prema vama. Ibn Jari Rahmetullah kada govori o značenju Kur'anskog ajta, dhu, dhu da je Allah subhanahu wa ta'ala neizmjeno dobar, da je on posjetnik svakog dobra, kaže za ovaj Kur'anski ajt. Uzvišeni je Allah, tebarek wa ta'ala, sve nas obavještava, da svaku dobrotu i hajr koju uživa rob Allahovo stvorenje, Dolazi isključivo od njega. Koliko je danas ljudi koji neće da pripišu blagodati Allah-u Tebare Kvetala? Pa kaže, ovo je to, što sam, ovo je zbog toga što sam ja to, znači, istekao. Ja sam to učinio. Mojom zaslugom, i ne pripisuje to Allah-u Tebare od kufra na Allah-u Tebare Kvetala blagodatima, iskazivanja kufra, kufra ima značajne zahvalnosti, je i to da ne pripišeš određenje blagodati, Allah subhanahu wa ta'ala. Da Allahu Allah ne zahvaljuješ na tome što ti on subhanahu subhanahu wa ta'ala podari. Pa kaže bilo da se radi u pogledu njihovog vjerskog ili duniačkog stanja. Naci sve što se šaš od vjere. Što si dospio, što si saznao, što si spoznao. Vidiš da oskačeš u vjeri svaki dan to je da Allah daje barekove ta neizmjene blagodati prema tebi. U dunjalčkom pogledu sve što posljedije, sve što imaš i ako znači, to ti raste opet je od Allaha Tebareke te Vatala i o jednom i o drugom stanju uzvišenja Allaha Tebareke Vatala se brine i za to mu trebamo zahvaljivati i šukručinte. Pa kaže svaka ta blagodat potekla je isključivo od njega i iman i takva I ovo što imamo dunjaločkih dobrota i hajrata, sve to da laha tebareke, tebareke vete ana. Iz njegove dobrote je prema njima isključivo, ne našom zaslugom. I on kaže, bez toga da su oni to lično zaslužili. Niko od nas je ah, nije zaslužio njih i dajet uputu, niti iman, niti znači koja laha tebareke vete daje vijenicima, niti si zaslužio to što posjeduješ. Nego sve što imaš, sve što doživljavaš i odlagate bareke vetala dar svima nama. Nači solo ibn Oceri rahmetullahi neka like, ne posjeduješ niti imaš što se ti to zaslužio, Nego isključivo iz Allahovog te bareke vetala neizmenog fadla prema svojim prema svojim stvorenjima. Zatim za riječe Allah dželle šan. Dače znači, odje vidimo obćenito Jabe bin Jerir rahmetullahi ali, ali, govori da taj fad opčeni to obasi pa stvorenja. Međutim odlje Kur'an kaže: Vallahu yahtassu birahmatihi man yasha. Da uzvišeni Allah ukazuje svoju milost posebno prema onima prema kojima Allahu <coughs> karekatala žali hoće. Nač je obasi pa su a milošću samo one koji on subhanahu wa taala hoće. Šta je odlje rahme na koje ukazuje Allah Tebareke v.t. Pa završao Allahu dhu l-fadlu al a on je neizmjerno dobar. Allah Tebareke, tebareke v.t. Kaže ibn Uđarir, Allah je neizmjerno dobar, pa kaže uzvišen i ukazuje sjedbenicima ehl, ehl eh, knjige, odnosno ehl kitaba, da ono što je uzvišeni Allah Tebareke v.t. podario Muhammedu alihissalatu wasalam i njegovim sjedbenicima. Oni koji su povjerovali, oni koji su osjetili iman, hidajet, uput od Allaha Tebare Kvetala, da je to ta posebnost milosti koja njih obasipa i poslanika i njegove, njegove sjedbenike. Hidajet, uputa, iman od Allaha Tebare Kvetala. To je nešto što je posebno došlo od strane Allaha Tebare Kvetala. Da on tu milost hidajeta i imana i upute i spoznaje Allaha Tebare Kvetala daruje posebno onome koga on odabere od stvorenja. Prema kome on hoće. Te bareke, te bareke me Zatim kaže, a ova vrsta blagodati se ne može dokućiti, ne može se dokućiti pustim željama. Znate da ima od židova i krša koji priželjkuju, znači bistavnici vatre i tvrde, da, da su oni jedini koji su zaslužili jedni i drugi, Stavnici, odnosno svalonici dženeta, jedni i drugi. A Allah Đelešanom kaže da su to samo njihove puste želje. Znači možeš želiti, možeš žudjeti, ali ako Allah Đelešanom ne spusti svoj rahmet pute i hidajeta i ulijeta tu spoznaje tvoje srca, hi, ti ostaješ neupućen, ostaješ na zabludi. Ali ako Allah ukaže, ukaže pra tebi, spoznaju, pravu istinsku spoznaju, i osjetiš taj hidajet, ti su puče nešto se ti probrašao, si ti zaslužio kao takav, nego što Allah Đerašanu je spustio taj posebni rahmet na tvoju dušu, na tvoje, na tvoje srce. Zatim kaže, već je to dar od uzvišenog stvoritelja, kojeg on daruje onome kome on te bare kvetala hoće. Poseban dar. I kada vidiš da si spoznao, da ideš s razvom poslanika alaihissalatu wasalam, treba da te neizmjerno zahvaljuješ da se ti od koji je Allah Đelešanu probrao, prema kojima je posebnu milost ukazao, jer da Allah Đelešanu te nije uputio, ne bi nikad bio upućen. Da si tragao i dan i noć, da si tragao dan i noć da spoznao, ako Allah Đelešanu neće te uputi, neće biti upućen. A ako Allah Đelešan tuput tu put, pogledajte iz kakvih stanja Allah Đelešan uvadi ljude na uput. Kada razmislimo, možda odmeđu nama, koliko ima znači, ljudi koji su lutali u tminama džahilijeta. Pa kada čujemo jedan znači, pokajni, kada priča o sebi šta je sve činio i na koji je način spoznao te debarekevetala. Da nikada, nikada da čovjek ne bi ni pomislio da može takva osoba izaći iz tmine na svjetlo. Ali Allah Jelešan jednostavno uputi takvu osob. Izvede ga iz i ukažemo mu svjetlo. E sad se vraća koliko ćeš biti ustrajan, koliko ćeš biti ustrajan. Ja vidimo danas da su mnogi oni koji su pošli stazama istine, jedno vrijeme su bili na stazi, ali nakon toga, nakon toga su počeli stagnirati, ostavljati dio podio svoje vjere i na kraju nemaju, nemaju znači ni osnovne stvari A kada bi kazali šta je osnova ovdje u nekom e, načinu da možemo posjedočiti da nekoga da je musliman, nije stavio namaz, osnovna nit izveđu nas i našeg Allaha tebareke veteala, ne imaju pa čak ni, ni džumu više, ni više ne klanjaju. A nekada su neki bili i daje koji su pozivali Allaha tebareke te veteala. El Halibi rahmetullah Ali kaže za Allahe te tebareke ime, zul fadlu, da je Allaha subhanu veteala Darovatelj svega onoga što mi posjedujemo. Ali pogledajte kako završava. Ali on Subhanevotela nije obavezan da to daruj. Sve blagodati koji doživljavamo i koji imamo, ni, znači le, e, Allah Đelešanu nije obavezan da ti ih da. La jeđi balihi ne postoji nikakva obažda te olažeš ono spusti blagodat. blagodati. Niti se obavezuje. Niti mu neko može kazati moraš dat. Nego isključivo, isključivo znači iz Jegove neizmijenije dobrote, neizmijenije dobrote prema, prema svojim stvorenjima, on te bareko je taladar. Zbog čega? Zbog toga što je on stvoritelj. I on se ne pita šta je učinio i kako i zbog čega je učinio. A on Subhanu Vatala pita stvorenja i pita će stvorenja na sudjem danu šta su učinila. I mi ćemo polagati račun Allahu Tebareke Vatala, a on Subhanu Vatala ne polaže račun nikome. Niti se može o tome pričati, niti govoriti, jer to nije svojstveno Allahu Tebareke bareke, te Vatala. Šta su uh, plodovi spoznaje ova dva veličanstvena Allahova Tebareke Vatala imena? Prije svega, draga broći sine, sestra, vidimo da je uzvišenje alate bareke u etala opisan svojstvima i osobinama koji su savršenstvo vrhunac svake ljepote, a to je savršenstvo opisa ili osobine dobrote i dobročinstva, dobra koje alate bareke u etala neizvijeno daje. Danonočno svojim stvorenjima, obasipah i vidljivim i nevidljivim blagodatima, Neka si ustavim da kažeš, eh, alhamdulillah, vidiš tu blagodat, osjetiš. A u većini slučajeva nisi. Nisi svjesan, Allahu i te barek, vatala, blagodati. Zatim uzvišeni Allah Đelešanu, kada odluči da tu određenu blagodat spusti i da robu, niko, niko ne postoji ko bi mogao spriješiti tu blagodat da se spusti, Allahu i te barek, vatala, roba. I zato da postoji najhased <laughs> kod ljudi. Boli iz srca. Da si zavidan i zavidiš na određenim blagodatima koje Allah Đelešanuhu spušta. A ti koliko god da si zavidnik, ako Allah Đelešanuhu ne želi, ne možeš to strant od njega. Ta blagodat će i dalje da bude tu prisutna sve, dok Allah bude htio da taj određeni rob uživa, uživa određenu, određenu blagodat. Allah Đelešanuhu kaže Kur'anu, u, u Suri i Junu, u Sol 7. majtu, va i judrike bihajrim fela rade bi fadli. Ikada ti Allah džele podari je određenu blagodat ili blagodati niko nije u stanju tu blagodati, taj hajr to dobro spriječiti da te pogodi pa zatim kaže al šanu ju sibu bihi men on ti blagodat ili bukvalan prijevod pogađa koga hoće od svojih od svojih robova spušta na koga hoće od svojih od svojih robova Znači on kada odluči da tu blagodat spusti, niko ni u stanju tu blagodat odbiti, skrijeniti, spriječiti, ona mora da se desi, ona mora znači, da pogodi ono groba prema kome je ukazana, prema kome je uspjerena od strane Allaha Tebara i Kvetala. al-gafuru rahim. Pogodajte. Ukaze na blagodati i završava da je on taj koji prašta i koji oprašta i neizmjeno milosti prema svojim, prema svojim stvorenjima stavno Allah Želešanu završava Kur'anske ajeta jednim od Allahovi lijepih ili dva, pa čak znači, nekada u ajetu spominje i više Allaho i tabare kvota lijepih imena, opisujući sebe. I svi ovi ajeti, sva ova značenja ukazuju na jedno, a to je da je on takav koji je opisan tim lijepim imenima i savršenim osobinama, jedini zaslužan da ga obožavaš, da mu zahvaljuješ, da od njega tražiš. Ako vidiš, ako si svjestan Za kud Allahu khair, dobro kome će se obratiti za khair? Ako neš Allahu te barekuta. Nećeš širim slabašim robovima koji ne posjedu dobro ni za sebe. Koji ovisu Allahu te barekuta popu tebe. Zato tražiš od Allahu te bareke, tebarekuta. Tebarek Allah džalal u suri Fatir u drugom ayetu kaže: "Ma jeftahi Allahu lin nasi min rahmetin fala mumsikalaha." Kome Allah otvori khair? dobro, milost, niko je ne može uskratiti, niko je ne može spriječiti. Koliko god da se svi trude, kada bi se svi okupili hadinska koja je došla, kod Ibn Abbas radi Allah, kada znaje dječače, kada bi se svi okupili čovječanstvo, sva stvorenja, da ti učine neki vid hajra i dobra nisu u stanju, osim veliko kako ti je Allah odlučio da ti dadni. Kada bi se svi okupili štetu neku da ti učini, Ner bil stanje osmno liko koko tijala te bare kvetala propisao. I to je lahho tebare kvetala kar odredba koja mora se desi. I niko ni ustajolahhu tebare k vetala odredbu spriječiti. Zatim kaže, oma Jomsik fela a morsile lehu im badi. A kada jelah uskrati i ne želi da pussti na roba, niko ti je nakon njega neće moći moči da. Pogledaj, te jak kide i povezanosti, ispoznaje lahate barek i vetala, u njegovoj ruci, hajr, u njegovoj ruci i šteta. On je, znači, taj koji daje dobro, koji ispušta štetu i koji otklanja štetu. Onako odlučite da da hajr, niko ti ga neće uskrati. Onako ti ga uskrati, niko ti ga neće dati. Zato kada vidiš, nema hajra, nema dobroti ne trču po ljudi, ne tražuju tražu da ljudi, tražuju da je lahate barek i vetala je on taj koji je fetah I odja početku kaže ma Allah ne otvori vrata dobrote i milost koju spušta na roba. Fattah koji otvara, koji daje izlaz iz svi situacija, njemu se vraćamo i od njega tražimo. Koliko god teška situacija bila, znači da pomisliš da nema izlaza, Allah će da što ne izlaze. Kod njega zatraža. Samo je bitno imati imani jekin, sika, Wallaha tebareke ve taala, znači da imaš potpunu uvjerenje da je on uzišeni koji ti može pomoći. I teku da se na njega, da se na njega tebarek vetar oslanja. Wa huwa al hakim Zaboravš je wallah I on je moćni, i on je silni, i on je mudri. Moćan sve ovo učiniti. Spustiti blagodat, podariti blago tebi, meni. Sva stvorenja. Sva stvorenja su ovisna od Allahu Tebali. O svima njima zašto vodi brigu. Pogledaj, zaviske koliko stvorenja ima. O njima vodi brigu. Sve njih pogađa dobrom. Spušta dobro. I uskraćuje isto to dobro. Od mnogi Jer je on moćan. Jer je on snažan to učini. El hakim i mudar u svojim postupcima. Kome će dati, kome i neće. Kome će dati, kome neće. Ne da kažeš, vidiš što ona ima, ja ne imam. To je mudrost Allah bare kvitala i moć Allah da ono me da tebe da ne da. Ne da spusti, znači pa ta milost, odnosno dobrota i hajb da pogodi sva stvorenja. Pogodajte te moći da razmislite o, o, o završijetku ajta. Da on pogađa sa dobrom koga hoće, a od koga hoće uskraćuje. Koliko je stvorenja? Da to je moć Allah da može jednima dati drugima uskratiti. I mudrost, zbog čega jednim daje, drugim ne daje. Nekad nevjernik ima više od vjernika. Razumijete? I loš vjernik ima bolje nego dobar vjernik. El Hakim. On, ovo ćemo ime ko da spogljati kao zadnje ime. El Hakim, El Hakem, El Hakim. Tri Allah znači on je taj koji je mudar i svemoguć, snažan i jak, da to učini. I to jedino Allah-u Tebare Kvita'ala pripada. Pa kad spoznaš uzvišenog Allah-a iz ova lijepa imena, ah i ne preosjet ništa drugo padeš Allah-u na sežnu. I da zahvališ na uputi, da zahvališ na spoznaji, da zahvališ Allah-u Tebare Kvita'ala što te odabrao među toliko stvorenja, da spoznaš uzvišenog Allah-a subhanahu wa ta'ala, i da mu istinski to što si učinio sežnu, to bude istinski srca, da bude ta prava potvrda Allah-u Tebare Kvita'ala veličanstvenosti, moći, snage, dobrote, svega što Allah Tebare Kvetala posjedio. Zatim druga bla, e, e, spozna koja proizilazi za Allahovi Tebare Kvetala imena na govorimo, da uzvišeni Allah Đelešanu daruje blagodati svojim robovima i koje znači voli i koje ne voli. Svima dar, dar, daruje blagodati. Međutim, to kada Allah Đelešanu daje I darivao svete vrste blagodati stvorenjima. Allah subhanahu wa taala to daje iz svog fadla i svoje dobrote prema njima. Iz neizmjernog dobra prema njima. Međutim kada uskrati od njih, to uskraćuje i svoje pravednosti. Razumjete? Ne možeš pomisliti ja sam zaslužio, ona nije on je ovakav, on je nakao, vidi ja ovakav, ja sve imam, ja sve postim, ja Allah obožam, ja Allah uz padam, ja u džaviju idem, ja postim, ja tanjam, ja nema, on ima. Allah prema siva znači kada daje, daje svoje neizmjene dobrote i dobra, ali kada uskraćuje to, čini i svoje pravednost. Jer je Allah Đelešanu pravedan, ne Na čini nas i je zulum, niti prema bilo kome. Njemu pripada, znači, apsolutno savršenstvo u svim lijepim, savršenim osobinama. Tako da je pravednost jedna od njegovih lijepi, lijepijih osobina. Razumijete, ne može se lahu Đerašavam pripisati nasilje, ne može, ne može se lahu pripisati da on, te bare koje je tala zulum čini prema drugima. Kad njemu pripada savršenstvo pravde i pravednosti. Tako da u ovom slučaju, kada nekima daje, nekima uskraćuje, daje iz neizbjerne milosti i dobrotije prema njima, a uskraćuje svoje apsolutne pravednosti. Allah Đerošanu kaže u Sura Al-Imran 83. i 84. majetu Kol innel fadle bijedila zaista svako dobro je u Allahove tebare kvetala ruci. Svaka vrsta dobro. Svaka dobrota je u Allahove tebareke, te bareke ruci. Jutihi meješa. To dobro je, taj fadl koji je u Allahove ruci, on daruje i daje kome hoće. I to je njegovo apsolutno pravo. On je posljednik toga, da spolaže kako on subhanove ta'ala hoće. Ne pita se zašto, kako. Spušta prema kome hoće, uskače od koga hoće. Wallahu wasi un alim. Allah Jalešan, vas i on, smo, neizmjerno je dobar i sveznajuć. Neizmjerno je dobar i sveznajuć. Daje kome hoće, a sveznajuć zna on, Subhanu Atala, dobro kome daje, a kome uskraćuje. Zna on dobro kome daje, kome uskraćuje. Neka što ti je Allah Jalešan uskratio, kazali smo iz njegove mudrosti, iz njegove pravde, Jo on za tvoje stanje, ali to stanje tvoje može biti tebi iskušenje, može biti ispit. Koliko ćeš u takvom stanju Allaha te bar neke letali obožavati? Ili si ga obožavao iz interesa? Razumijete? Pa kad, ti, kad imaš, alhamdulillah, alhamdulillah, super je, dobro je, čim ti uskrati i zaboraviš, i na Allaha zaboraviš, na sve počneš razmišljati o svim onim stvarima koje Allah Đelšanu ne voli i sa kojima nije zadovoljan razumite zato on ka vas jun ali da jos neizmjerno dobar ali isto vrijeme da dobro zna vašu situaciju tako da ti se ne potrečiješ previše time što ja nemam a on ima ilobrno tako te te Allah je dao podario ti više imaš nego drugi odjeljuj jer znaćeš biti nagrađen ako ti je uskratio saburaj sabura jer znaj da i za toga stoji el hakim mudri, sve znajući, zna tvoje stanje i on je mudar svojim postupcima. I da je opravedan u svojim postupcima, saburaj na tome i očekuje izlaz od te bareke kevata'ala. Allah je da šal ti je dao možda teškoću, podario ti to što ti je podario kako bi te iskušao, kako je provjerio tvoj, tvoje vjerovanje, tvoje iman u Allaha tebara kevata'ala. Kakav ćeš biti? Pa ako položiš blago se tebi, ako padneš na ispritu, pokušaj, znači, ako tijela daoš život, da se popraviš, da se povratiš, da se pokaješ, da, za, da zatražiš od Allaha te bareke, oprosti. Jahtesu <laughs> bi rahmetihime ješa. I on džela spušta milost na koga ono da bere. Spušta milost naloga koga ono da bere. Kazali smo, Ibr-đerir kaže, da milost upute i hidajeta i imana prema poslaniku a.s. i njegovim sjedbenicima. A njegovi su sjedbenici, svi koji su povjerovali poslanstvo poslanika a.s. i ustali na tome i presel na tome. To je ta posebna milost koju Allah dželašanu prema kome on počete te bareke vatala. Wallahu alfadlu Allah džela dželanuhu je neizmjerno dobar. On je posljednik svakog hajra. U njegovoj ruci je hajr. I ona spolacije sa svojim riznicama kako on subhanu teala hoće. Kome hoće da, kome neće? Uskrati, uskrati od toga. Zatim treći pot koji proizilazi iz ovih alahita barekvet lijepih tabarekveta lijepih imena jeste da Allah džele šanu obasipa stvorenja neizmjernim blagodatima. Da namo što kako smo kazali, Ali nekada Allah Đerašanu te blagodati koje pruža stvorenjima su neizmjerne. Mnogo je takvih blagodati. A stvorenja nisu svjesna. S druge strane stvorenja nisu tražla te blagodati. Ah i koliko blagodati posjetiš nisam ovaj lata bari koja treba za te blagodati. A on ti ih daje. A ti nisi zahvala, nisi svjesna ti blagodati. Razumijete? za tijem plot koji proizilazi iz ovoga, jer se dao te blagodati koje je pružio i koje je dao, nije ti je dao što si ti zaslužio i što i ti zaslužiješ. Položaj u društvu. Položaj u porodci. Autoritet u porodci. Među braćom, među sestrama. Kod muža, kod žene. Sve što se dobio od tih blagodati. Dunjalog ti je Allah Žešan otvorio. Ah nije ti to podario što si ti to zaslužio. Pa da se uzoholiš, da se uzdigneš, da postaneš nemaran, da se smatraš posebnim, pogledaj meni. Koliko danas ljudi idu stazom istine, toliko se ponašaju kao da su dženetlije. Kao da je dženet samo za njih. A nisu ni svjesni, kako Ibnusa i mi govori Rahmetullah Ali, da je jedan grijeh našeg oca protjerao i dženeta. A koliko mi danas griješimo? koliko mi danas znači griješemo prema Allahu Tebareka Vata'ala. Jedan grijeh je Adam a.s. istirao i ženeta. Razumijete? I to što imaš pod imana, što si osjetio, blagodat imana, spoznanja Allaha Subhanahu Vata'ala, posebe, znači, stepene uzlizanja u duhovnom smislu, to je Fadl koji ti je Allah Želešanu dao. Nešto si ga zaslužio. I nikad to ne smiješ pomisliti da si ti toliko dobar pa te Allah daje. To što tela Allah daje može biti kušnje za tebe. Možeš pasno na kuš. Allah kada ti uzima može onome što je više uskratio uzeo da je bolji nego onaj što, što ima misli, misli da je zaista znači tu postigao nešto pa mu Allah te bar rekao otvara i daje i daje i daje. Jer ome je radije lanhu, kad su mu došle riznice, Perzije, ratni plijen, to se nije moglo znači ni izmeriti, niti procijenti koliko je tu došlo bogatstva i prijena. Stao je, muslimani se raduju, muslimani se vesele. Zadovoljni se onim što vide, ome radijalno stoji i plače. Tuga, kažu ovo, Božo pravovjerniji, zbog čega si tužan, zbog čega plaćeš u trenutcima kada je Allah Đelešanu zvisio svoju vjeru, podario pobjedu muslimanima, porazio neprijatelje, i Allaha i vjere ti sad plaćeš, kada ne plaćem ja zbog toga, nego se plašim za sebe i za nas, ovo što vidim danas ispred nas, da to je nama, a nije dato onima koji su mnogo bolji, a prije nas bili mislijeći na poslanika aleslatu vaselam i nebu bekra, radi Allah. Razumijete? a znači, nisu to neke posebnosti kod nas, kada imaš u njavu kolati, da, olati, daje daje daje je, da, pa ti nešto posebeno. Jer vi to osjeti i ome, radi Allah. A ramase ponizeje ponizeje jel? mi nisu nikad i nećeo biti na deređima koji je imao i poslanik alejhiselatu vesselam i Abu Bekr a bili su daleko znači u lošjem da kažemo takvom stanju ako kažemo dunjalškom pogledu da nisu imali oskudno su živjeli i poslanik alejhiselatu vesselam i Abu Bekr koji imelao otvarile sve dijelio ali je sve dijelio anallahu te bareke te barek te kala a ovo što se tvoro tvoro se onim običnim i ugledi muslimarima u smislu, znači koji su bili i mučni i koji nisu, svi su imali taj ratni plin na dijeli, koji, su, koji su vidjeli ispred sebe. <coughs> Allah Đelešanu kaže وَلَاكِنَّ اللَّهَ ذُوْفَطْلٍ عَلَى Allah Đelešanuhu je neizmjeno dobar prema svima u Fesiri kažu svoju milost daje svima, pruža svima. I zato vidimo da Allah Đelešanu od plodo vas poznaje, lahvite bare Allahi ima imena da obasipa sa svojom dobrotom i fadlom dobrom i vjernike i nevjernike. Prema svima je Allah Đelešanu neizbjerno dobar. Svima daje. Svima daje, ali ne što Allah Đelešanu voli vjernika i što? Voli nevjernika. Allah Đelešanu mi kažemo, mi vjerujemo da voli vjernike, a ne voli i mrzi I srdit je, i srđu svoju je pripremio i spušta na nevjernike. Ali je prema njima opet neizmjerno dobar, sumhala. Pogledajte. Allah voli vjernike, voli njihov iman, voli njihova dobra djela koja čini koja radi. Nevjernike, mrzi, prezire. Za njih je džehenem pripremio ako se ne pokaju i njemu ne povrate. Ali na dunjalu koji je neizmjerno dobar i prema njima u pogledu svoje dobrote i dobra koje i njima spuštaju basipa sve što uživaju. Allah dželle subsanuhue teala prema prema svima. Prema svima, znači vjericima i nevjericama, Allah te bareke vetala daje da je da uživaju, da je da osjećaju njegove tebareke vetala blagodati koje ispušta na njama. Zatim sljedeći plod, Allah subhanu ve taala izpoznaj znači njegove dobrote, njegovog dobra po sobra vjericima, je spozna da je on subhanu ve taala čuva vjernike odi brigo vjernicima čuva vjernike daje pomoć vjernicima sa pomoć čuvanje briga dobrota i hajr koji uživaju vjernici dolazi od strane Allah te bareke vetala ono sigurno skriotsja u srcu kada drugi strepe kada drugi strahuju sigurnost je ulio ispustio Allah dželešanov niko drugi kada su drugi u strahu do će neko pokrasti, pobiti, protirati, ti si siguran. Sigurnost koju osićaš od strane Laha i te bareke vetala. Sutra kada da pobjedu, pobeda koja je došla ne zbog naših broja i naše moći i naše snage, nego je došla pomoć i pobeda od strane Lahate bareke te bareke vetala, makar naš broj bio i mali, a broj neprijatelja veliki. Međutim tu postoji uslovi, šartovi da bi se to ostvarilo, a to je takwaluk i jekin imano Laha, bareke te bareke vetala da se istinski oslanjaš na Allaha subhanahu wa ta'ala, da istinski vjeruješ i da si ubijeđen da pomoći snaga i sve znači dolaze od strane Allaha debareke wa ta'ala i da će on pomoći vjernike, to iman. Jer je Allah djelašanu objećava da će pomoći vjernike. Te tri stvari su uslovi da bi se to obisnilo. I ovo nam je dokaz u praksi i situaciji poslanika alaihissalatu Selam i ashaba njegovih, znači drugova koji su vjerovali, koji su vjerovali u poslanika vseleme, i njihovo stanje. Kada su svi drugi ljudi se okupiti, počeli plašiti mnogobožcima. Pripremaju se, spremaju se, imaju, dolazi, teško vama istrijebit će vas, pobit vas, vi ste mali, vaš broj je mali, teško vam se. Nećete biti u stani na sadoprijete. Razumijete, mnogo šubhih, mnogo su znači Stvari upacivali u srca vjernika, ali vjernici nisu se osvrtali na to. Zbog njihog imana i njihovog tevekula i njihovog uvjerenja Allaha te bareke te bareke kalu, hasbuna Allah. Na njih man vaki. Njihove riječi su bile jedino da kažu dovolja nam je Allah te bareke veta'ala. Proti takvi, proti svi. jo je diva zaštitnik. On će nas zaštititi on će nas pomoći kada su to kazale sahabe ka soseti vrhunac imana wallaha tebareke ve tala brkhuna spoznela subhana ve tala vrhunac, vrhunac oslon na allah subhana ve tala ljudi očekuju pomoć od alla da imala da im dadne izlaz iz situacije u stvari kada pogleda u obećije i stvarima se oslanja druge ne na alla tebareke ve tala a te ne kolesje biti ne smije biti znači Ni na koju drugu stranu, osim na Allaha Tebarekev etala. Osnovac potpuni na Allaha Subhanu wa ta'ala. Ne osamjam se na tebe, nego na Allaha Tebarekev. On je taj koji je izvor snage, izvor energije. On je taj koji je upućivač, on je taj koji posjeduje svu snagu. I on te jedini može zaštiti, on jedini ti može pomoći. Ali će ti pomoći doći kada budeš sigurno uvjeren u to. A ne površninski, kad se svidi. E sad, pošto u takvoj situaciji, Bože, daj, da, da izađem. Čim izađem, ti si nehajan zaborav gafletu prema Allahu Tebarek Vatala i njegovim savršenim propisima. Zato Allah Jelšan, nakon toga, kada se to desilo sa ashabima, u kur'anskom manju kaže, I oni su nakon toga, nakon što su doživjeli od neprijatelja koji je znači, opkolio ashave i sve što su proživjelo u tim trenucima vratili su u Medinu sigurno, u Allah'u ovoj neizmjenoj milosti koji je bio fadl od strane Allah'a te u Etala, nakon što su ostvarili vjerovanje i potpuni oslonac Allah'a subhanahu, subhanahu wa tālā To je blagodat koju je Allah dao njima, ali nakon čega? kao su ispunite uslove koji treba svaki vjernik da ima, da ima kon sebe. <kuh> Zatim Allah Đelešanuhu, ospoznanje veličanstvene Allahovi Tabareke Vatala imena paul, i vatlu, je ta da Allah Đelešanuh je taj jedini koji čini čvrstim, spokojnim, stabilnim korake vjernika na Dunjanuku. Niko drugi jah nije sebe ni te može učvrstiti na pravom putu osim Allah Subhanu Vatala. On je taj koji daje tvoj stabilnost. Danas smo svjedoci koliko ljudi krene pute, mislije i onda popusti. Nestane, nema ga. Ali Allah je našavni svog fadla, prema vama, prema nama, čini i daje da smo ustrajni Allahom te bareku wa ta'la putu. Allah subhanahu wa ta'la kaže وَلَوْلَا فَدْلُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعَاتُمُوا شَيْتَانَ illa قَلِيلًا Da nije Allahove dobrotije prema vama i njegove neizmjernije milosti koju kazao prema vama svi biste vi šeitana slijedili, osim vrlo malog broja od vas. Zašto svi ne šejtana Zato što Allaho neizmjera velik dobrota prema stvorenjima, pa te on čuva, on te štiti, on ne da na ti popusti šahju vjeri. Iako srce može nekad hoće, nagivnje i zlu Allah dželšani datni neše što te spriječi. I to se ne desi. Jer Allah dželšan želi ti dobro i želiti, želiti hajr. Zati malašan kaže: "Wa la ulā fadlullāhi alejk, wa rahmatuhu lihem atā'ifatu minhum Allah jilšan, govori za koga za poslanika sallallahu alayhi ve sellem. Da Allahove dobrote prema tebi, njegove neizbježne milosti nema, znači iskaza ne prema tebi one skupine ali određen broj njihov koji pokušavaju, oni bi te zavrli. Zavrli bi te sa pravog puta. Ali zbog Allahove neizmjene dobrote i milosti prema tebe, on to nisu u ne mogu to učiniti. I neće učiniti. I ovo je isto tepšir, rado vijest da koga i za vjernike. Za vjernike jer su svjesni da neprijatelji svama pokušavaju dano noćno i rade svakodnevno, kroz medije, kroz školstvo, kroz znači sve što mogu da iskoriste, koristi protiv vjernika. I žele da vjernike skrene sa pravog puta. Ali Allahu te barekova tala dobrota je veća. Allahovo dobro je veće, Allahova milost je već, veća, pa nas čini snažnim, jakim, a nekada i bez toga. Daje da budemo ustajni na njegovom tebarekova tala Zati Allah Đelešan ukazuje da je posebno počas dao poslaniku sallahu alihi vseleme i blagodat i hajr ukazao prema njemu onoga trenutka kada je kada je spustio klementu knjigu njemu tebare uh, sallahu alihi vseleme Kur'an vahj od Allaha tebareke vata'ala i to je na velika blagodat, zato kaže Allah Đelešan u kane faddu Allahi alihka azima i istinu je Allahova tebarek bareke vetala dobrota iskazana pre tebi velika, neizmjerna. Neizmjerna. A to je objava Kur'ana i davanje poslaniku sallahu alihi veseleme sunnet, sunnet koji mu je dat. Kur'an i sunnet, to su dva izbrada Allaha te bareke ve ta'ala. Jedno i drugo je dato poslaniku sallahu alihi veseleme. Kukosti? Minuta je zavljena, drugo Dobro, ovo ću ostati. Boliv Allaha tebarek na sučin iskreni pravi dvijenika koji će biti čvrsti na njegovom putu, sve dok se ne susretnimo s njim. Bolimo lasu Buharava, tao da nema našim vrtenjima i svim muslimanima, da naše korake duši je stabilni i čvrstim, to jedini naša srca na istinu, da pomodimo muslimane u cijelom svijetu. Hrani kao vam, da njera i daj, daj,